héten Ginger Baker dobol. Ma a 2019 október 9-es van, és 4 perc számolat reggel 7 óra. Ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fia a jános műsora a korhatár az változatlan, fennáll 14 éven aluljáknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben, és természetesen változatlan minden nap kísérleti műsor és minden nap utolsó adás. Derült ég alatt jóval nagyobb, tehát hogy magasabb a hőmérséklet mint amennyi tegnap volt ilyenkor. Mondhatnám azt, hogy nagyobb a hőmérséklet, de magyarul nem így beszélnek. A telefonszámban, amin el lehet érni 061-489-0999-0630-677-1161. Ilyen Tamás meginterjú volt a, a Fidesz egyik alelnökét, Novák Katalint, aki egyáltalán hajlandó volt vele szóba állni, Borkai, Zsolt kapcsán nem tudom hányan látták. Ha látta valaki, vagy egyáltalán magára a Borkai történetre arra, ami az elmúlt időben feltűnt a hobbokból, kíváncsi lennék, hogy milyen hatást gyakorolt rá.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 City, pretty, down love to you on the nem tudom, hogy mint az esti hírlapot úgy kellene árulnom borkai témáját, ahhoz, hogy előkerüljenek. Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter. Hát én most különösen nem a, a kérdése, de szeretnék válaszolni, vagy hozzászólni. Egy mondatot engedj még, mert egy kérdést fölteszek, hogy én 18 éve hallgatom a Kejfel Jancsit. Körülbelül talán hútadást hagytam ki 18 év alatt, meg külföldön, belföldön, mindenhol hallgatom, akártól vagyok. És ez, hogy utolsó adás, ez kísért ugye minden nap engem, meg nem csak engem, a többi hallgatót is, és most tenném fel a kérdésemet. Kicsik, kicsikét kicsikét megdöbbenve, de ezzel elélem, hogy talán más választat mint amit én ér érzek, és hallottam. Tegnap fölhívó délután egy...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 beszéltem, ezekkel a kapcsolatokkal éltem. Ezek a kapcsolatok, ezek nem arra valók, hogy e, e, jogszabálysértést kövessenek el. Tehát nem arról van szó, hogy én őket olyan magatartásra próbáltam rá, ból, rávenni, hogy, e, hanem az volt a kérdés, hogy létezhet-e appelláta az ellen, e, amivel kapcsolatban tegnap döntés született, tudtommal, mert még egyszer mondom, olvasható közlemény oh. még nincsen az NMHH-ban,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 és gyakorlatilag a jövő hét után, amikor feldolgozom magamban és a műsoromban az önkormányzati választások eredményei, gyakorlatilag e, ha itt van a naptáron, már pedig itt van, akkor e, 20... de december, e, október 30-ától e, várja, 30-ától azt mondja, hogy 20-a, 24-étől, mert előtte nem leszek, azon kezdek el egyebek között dolgozni, hogyha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 Nulla és nulla figyelek a valamire. volna, so, Wine, hey, making sunshine, day, We can wait till tomorrow. Broadconn and bird feet leaf falling we can Written by the Greens, fantastic. I'm with you my love It's the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 You thought the Latin winter would bring you down forever, so you traveled on a steamer. To the violence of the, the, the reggel Nagyjából úgy fest a jövő, mert ami a műsorokat illeti, ez a hét végig megy, a következő hét végig megy. Aztán a 21. éve kezdődő héten csak csütörtökön és pénteken lesz műsor. Az azt követő héten hétfőtől csütörtökig, ugye november 1 pénteken nem lesz műsor.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 061489099 és 0636771161 9 perccel 418 után ma 2019 október 9-én szerdán Jó reggelt Jó reggelt Halló Figyelet Kis András sajött. Fia Jajos. Haló. Haló, haló. Én hallgatom Önt. Fiola János tívtam. De az beszél. Elnézés. Olyan, mérőjön jön a... Na, Én a zene miatt hívom. Nagyon ö... nem szerettem volna telefonálni. Nagyon örültem ennek a sok krím számnak. Milyen jó, igen, milyen jó, hogy meghalt a Ginger Baker. Lát, hogy lehetett volna még rövid evez a telefon.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 0614890999 és nulla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 én nem kezdem magam árulni, tehát könnyen lehetséges, hogy az internetre vonulok avval, hogy aztán az vagy kivált megfelelő érdeklődést, vagy sem, de ez a személyes sorsom, is nem függ össze a civilrádióval. Annyit nem, azt nem tudom véka alá rejteni, hogy, és azt el is mondtam, de csak nagyon röviden ismétlem, hogy az a szocialista összeköttetés rendszer, amivel én rendelkezem, vagy azt hittem, hogy rendelkezem, az nem tudott érdemben semmi se változtatni ezen. És hát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 0614890999 és hét Jó egy Jó öregöt kívánok Nagyon sajnálom, hogy nem hosszabbították meg a szerződést. de hogyha internetre vonul, akkor mindenképpen hallgatni fogom. Erről hosszas konzultációt fogok majd folytatni önökkel, de ez a hét és a következő hét még nem erről szól. Jó reggat! Jó reggöt, jeljének, János! Két gondolatom lenne, az egyik az, hogy persze természetesen borzalmasan sajnálat amit ez, ami a civil rádióval történik, annál is inkább, mert én részese voltam 15 évig, de ez abba a sorba illik számomra, ami a civilek ellen ebben az országban általában folyik. A másik gondolat pedig az, hogy az ellen, a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 és akkor más elemet nem szeretnék itt megemlíteni, ami egyébként a civil rádió esetében egyáltalán nem volt, a rádió esetében pedig ugyanúgy meg volt, mint a klubrádió. Ott szemérme hallgattok, mert van egy szint, ami alá az ember csak akkor megy, ha muszáj. I Két, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy én az időmnek a 30%-ában már most is interneten hallgatom a civil rádiót. Egyrészt azért, mert nem mindig ülök kocsiban, és akkor utólag hallgatom meg az adást. Ami nyilván az interaktivitás nullára teszi, de még egy érdeklő, hogy mások hogy interaktívak. A hogy sokszor vagyok külföldön, és akkor meg szintén csak az interneten tudom hallgatni, de akkor még betelefonálni is lehet, mert már a roaming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 0614890999 és 036 77 Előkerült a másik megjelentésem is az agyamból közben, hogy annak idején a civil Rádió kurátoromjának a vezetővel, ha jól emlékszem, beszélt el valamely másikből kifolyólag, és engem most nagyon érdekel, hogy ő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 Uh -huh. más módon nem létezik ezt követően a civil rádiónak valamilyen előjáróját szívesen látom, sajnálom az apropót, hogy elmesélje, hogy valójában mi történt a közelmúltban, ami apropót adotta az NMH számára, hogy megélépje azt a lépést, ami nélkül, hogy mit lépett volna, azt máshoz se tudjuk meg uh -huh. a Remény, ha meg utoljára ezt a zártok, igen, igen, igen, igen ettől most jobb engem megkimélni When the city of Atlantis stood serene above the sea Long time before our time 0614 99 és 0636771161 Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Itt jobban jártunk.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 a civil rádió jövőjével kapcsolatos aggodalmakkal voltak kapcsolatosak, bár ez felesleges az agodalom mert jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nincs jövője, tehát illetve a jelenével lehet foglalkozni december végéig. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a borkai, tehát nem szeretném a kettőt összehasonlítani, bár ugarosnak ezt teszem, őszintén sajnálom, hogy azzal kapcsolatban egyetlen telefon nem érkezett. Since I began to crawl. Jó reggelt kívánok. Elnézést későn kapcsolódtam be, és tudom, hogy nekem nem fogja megismételni az egész műsort, ami idáig tartott, de egy mondatot legyél mondjon, az én fejemben az volt, hogy decemberben lesz egy MNH.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 jó reggelt kívánok Én most kapcsoltam be a rádiót És hát, az aprópót Sajnálom, hogy ha jól értelmezem Hogy a civil rádióval gond lesz én tegnap Gond nem lesz van, vele El, Elnézést, gond nem lesz vele, nem lesz Vagy gond van? Ja, nem, nem de, de, de gond lehet, sincsen December végétől Ö, Azt én lemaradtam róla hát Sajnálom Én, én láttam tegnap a Novák Katalinnal készünt interjút És hát nem tudom, hogy lehet-e Ilyen kifejezést használni ez egy tökös nő volt szerintem, tehát a többiek elsúnyogtak, ő legalább odállt, szóvállt a riporterrel, egy öt percet beszélt vele, jó, hogy ez nem egy, uh, hát Magyarországon azt lehet mondani, hogy azért ez, ez már valami egy politikus részéről, én azt mondom, hogy teljesen normális. De látja, viselkedek. hogy milyen érdekes, mert hogyha onnan nézzük, hogy a többiek hogyan viselkedtek, mondjuk Harag Péter, aki azt mondta, hogy magánügy, ahhoz hát képest az igen. Az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 egy nagyon fontos fától nem látja az erdőt, de nem képlem, hogy ennek a fának van jelentősége. <Színt> és akkor egy tízes skálán tízesre voltam, szóképzavaros. Jó reggelt. Jó Hát, hogy ne legyen az, hogy senki nem szól hozzá a borkai történethez. Szerintem egyre kerekebb ez az egész, és számomra minden benne van, ami Fidesz.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 Jó reggelt lehet! Hát ha minden igaz, akkor ebben az évben még egyszer fogunk beszélni. Egyszer biztos, az a jövő héten lesz, amikor meglátjuk, hogy a nép, amely, mint tudjuk, mindig dönt, hogyan döntött.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 Változás elindult a fővárosban is? Nem önellentmondás az, hogy Horvát Csabának uh, zuglóban az az alpolgármester az egyik ellenfele, akit egyébként a mostani polgármester tett alpolgármesterré, és aki egyébként egyszerre jellemzi az együttműködést, és egyszerre jellemzi az előző négy évet, amikor nem Karácsony Gergei volt a főpolgár, vagy a Ez csak nekem furcsa. Nem. hát ez mindenkinek furcsa, nem értettünk ezzel egyet akkor sem. Ugye ez, a, ez egy kényszerű együttműködésnek e, volt az eredménye, hiszen sokszor elmondtuk, hogy az uglói képviselőtestületben senkinek nem volt önálló többsége. Volt kilenc kép, fideszes képviselő, nyolc msz kép, két párbeszédes, elempés, jobbikos, meg egy civil. Tehát ebből e, ugye nem volt többség senkinek, 12 kell egy döntéshez. Gergő annak idején úgy, ér, úgy gondolta, úgy érezte, hogy azzal, hogy valamilyen módon biztosítani tudja a kerület működését, ezért választott magam mellé egy illetes alpolgármestert, és amivel még egyszer, mi soha nem értettünk egyet. Tiltakoztunk ellen messze, de hát a számokból össze tudod rakni egy többséget, aki ezt megszavazta. És hát bizony így működött a kerület, hogy volt, amikor nem. Szóval szóval... Zoltán alpolgármestersége mihez volt jó a képviselőtestületi működés érdekében?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 Hát igen, Tehát feltételezi azt, hogy Karácsony Gergő főpolgármester lesz, Csaba pedig egész vissző zugló polgármestere lesz, és valóban rengeteg olyan fővároshoz kapcsolódó ügy van, amiket el kell intézni. Hát ha valaki végig megy zuglond, de erről már beszélgettünk a főváros... De, de amikor arról van szó, szó, szó, szó, szó, szó, szó. hogy egyebek közt mi az, amit eddig nem sikerült elintéznie Karácsony Gergőnek, és ezzel ebben a körben benne van az is, melyben a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 Nekünk is van ott a Bosnyák téren egy remizünk amely alkalmas lenne egy pesti egy millenáris megépítésére, ahol esetleg egy színháznak is lehetne helye. Nem azt jelenti, hogy a kerületnek zuglónak kellene önálló színházat működtetni. Hát ahol milyen... szerinte lehetne zuglónak egy saját színháza is. Így hát van. Saját egy színháza. Saj... Már úgy saját, hogy a saját a színházi előadésekre alkalmas, hiszen most is működik több kis színház a kerületben, hol itt, halott. Nincs a kerületnek egy akkora rendezvényterme például, ahol le tud ülni mondjuk 3 400 ember vagy 500, és esetleg egy színházi előadást meg tudott tekinteni. 100-150 fős termeink vannak, ahol van erre lehetőség, és erre gondolt, hogy ez érdemes lenne bővíteni. De hogy egy konkrét példát is mondjak, hogy mi az, amit például nem sikerült az elmúlt 4-5 évben megoldani a fővárosnak, és erről zuglóban képviselő testületi döntés is volt, és ez aztán mindenki egyetértette politikai oldaltól függetlenül, hogy jobb vagy bal oldalon ül, ilyen például az ősvezért aluljárónak az akadálymentesítése, ahol, ahol babakocsival idősek, esetleg képtelenek följönni, mert nincsen akadálymentesítve. Erről született egy testületi döntés, föl szólítva a főváros, mert ugye ez a fővárosnak a területe, a fővárosja.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 Hát, én nem akarok már többet várni Lászról beszélni. Én sajnálom ezt az ember, de ő egy beteg ember. Én ezt értem, de én a médiáról kérdezem, hogy a média viszont komolyan veszi. Hát komoly eszköznek használja mindenki, én azt látom, és ezt nem veszi ő, ő Valami tudatfacsadásos állapotban jön, nem belem kellene neki küzdeni, és nem engem kellene. De ha be kerül a képviselőtestületbe, akkor csak a lakosság hivatalos rangra emeli azt, amivel kapcsolatban ön azt mondja, hogy nincs igaza. Eddig mindig megválasztotta. Hát, nem választották meg soha, tehát mindig listára. De az, rendben az, van. Rendben van, hát az ebből a szempontból a választási rendszernek a sajátossága, tehát megválasztották lefeje nem közvetlenül. Hát nézzel azért, ha, ha valakit egyéniben megválasztanak, ugye akkor az emberek azt mondják, hogy. Ő Oké, az, rendben aki, van, de amikor a képviselő testületben ül, ez már nem látszik az ő Hát az ő tevékenység egyébként sem látszik, mert nem építő jellegű ott. Na, még ezt sajnálom, hogy egyrészt eszköznek tudják használni, sajnálom, hogy ez hagyja, hogy eszköznek használják. Uh, egy olyan kampányban, amikor, uh, amikor ő független képviselőjelőtként kell, hogy induljon, mert a saját civil szervezete már nem adja a nevét ahhoz, hogy uh, uh, polgármester jelöltként tudjon szerepelni, ezért ő függetlenként tudott most csak elindulni. Neki azzal kellene foglalkozni akkor, hogy mit akar tenni végre, mondja már, hogy mit akar tenni az zúgla emberekkel, és nem velem harcolni. Hát én elkem ebben a kampányban nincsen szerepem. Országosi választás tavaly volt, azt egy darabig nem lesz, így nem is értem, hogy miért velem foglalkozik nap, mint nap miért szajkózza azt a hazugságot, amit az ő szájában... Feljelentés hát, hétet... is elment? Feljelentés elkészült, igen, elkészült. Ö, ö, ma, holnap az el fog menni. Így van, jó, így van. ezzel kapcsolatban is azt hangzott el, hogy azért ezt már Mondjuk, Azt mondtuk, hogy ezen a héten beadjuk. elkészült. Jó, hát jó le feljelentés az le időkkel. Leellenőriztsük, le le rendben van. Nem, elsősorban nem ez volt ezzel a célban, hogy, hogy egy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 Büszkült bogarat össze-vissza hát az ember be annak egy futóból, nem foglalkozik vele. De amikor már átlép egy határ, és úgy érzi, hogy mostanában mindent tehet büntetlenül, akkor azért akkor ezt valahogy meg kell állítani, és hát ezért történtek ezek a fejjelentések, vagy történnek ezek a fejjelentések, mert kénytelenek vagyunk. Mert most már konkrét bűncselekményekkel vádol meg, nem csak engem, hanem a Gergelyt is. Jövő héten ugyanebben az időben várom, én sok szeretettel, viszont hallásra. Nem viszont hallásra. Tóth Csabát hallották, Tóth Csaba, MSP szóló. Mindjárt odaviszem az egeret, csak meg akad a érzel egy CD-tok. Nem tudom, valaki azt hívta, hogy búg a műsor, de van valami búgás alatta. Most mondhatnám a liciózusa, hogy már nem tart sokáig. Groovy, a heap of blues gondolja the politician from the fantastic cream. And now baby, get into my big black car. Kettőbe kettőben beszéljek egyszerre. Egy egy, ez vett el és nem tudom, de hogy de ezt 06148909999 és 0636771 Egy, egy rövidesen felhívom Baranyi Krisztinát, de még nem hívom fel, addig Önök telefonálhatnak. I run this country, Show you how I'm gonna run. Palaguta József vagyok. Színes szia, szia. Ez, ez a lehetőség, hogy, hogy valóban nem az lesz, hogy, hogy rádiót hallgathatunk, hanem meg fog tűnni egy olyan adó megint, amit én hallgatok és szeretek. Ezt nem tudom elképzelni, hogy bármikor máskor átmenjek abba a médiaközegbe, amit kínál egyöntetűleg a kormány az 500 akármiből. Nem fogom hallgatni, tehát nem nem leszek akkor már a hallgatója, és lehet, hogy ez nem is érdekel senkit. De engem ez borzasztóan idegesít, hogy már csak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 Őszintén nekem, enge, nekem most nagyon jó hangulatom van, nagyon bizakodó vagyok optimista, de tényleg tök, tök jól, úgy érzem, hogy jól állok, és, és ebbe jött be, ebbe a hangulatba robban bele ez a hír.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 erről, és azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amit a pozitív jövőbe vet, mint hit, annak milyen alapját találja e, ott Ferencvárosban? Hát leginkább a háborúban <gül> lelem most örömömet, mert most már ma reggelre, ma hajnalra megjelentek különböző hosszú öntapadós matricák a plakátjaimon a kereszt, amire az a írva, hogy parkolási csaló. Én csak azt láttam, én... hogy kurva.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 avval kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy végeredményben azt a világot ö, ö, valósítja meg, amire gyerekkorunkban hangosan röhögtünk, mert szerint, ha te a kutba ugrasz, én utána dugrom, és így é, fog eltűnni így, a teljes így. ellenzék és kormánypárt, mert el, be, beleugrik. beleugrik é, ő, ő is meg beleugrik az ellenzék is. Egyébként itt Ferencvárosban is van egy ugyanilyen helyzet, ez a bizonyos lokálpatriót egyesület, amiről már ön is beszélt, az ő plakátjaikat most már talán egy hete eltiltották őket attól, hogy kirakják ezeket a plakátokat, mert impressum nélküliek, tehát már rég le kellett volna szedniük. Hát ehhez képest még mindig tele van vele a kerületben, hát nekem eszembe se jutna. Hogy de érti, érti azt, amit mondok? Persze, hogy ne. én, én nem. Én, én És én azt az kell, hogy mondjam, ez en... igen, de az kell, hogy mondja, az igen, meg. de az a helyzet, hogy ugye én azok közé tartozom, aki nem gondolja az, hogy 13-ával tabularáza van.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 Mert Plán. a kampány után de ugyanúgy létezni fogunk, tehát én nem gondolok őre október 13 előtt másféleképpen, mint utólag. Legfeljebb a megszólítása lesz más, de a megszólítása okán nem fogom, az, tehát az ön megítélése az én szememben ettől nem fog megváltozni. Hát nem is nagyon lesz okorá, persze. Értem. Értem. Hát most ez, ez van, ezt most már túl kell élni én úgy vagyok vele, hogy még egy pár nap, aztán majd gyugalom lesz, nem, nem tudok más mondani. Most már túl vagyok azon, hogy bosszankodjak, hogy további ősz hajszállain nőjenek, hogy a gyomrom fájjon. Tehát, hogy most már nevetek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 Ha most egy ilyen önvallomásra készítném a tekintetben, hogy mit gondol pár nappal az önkormányzati választások előtt, akkor, akkor abban abban mit mondanál? el? Hát azt mondanám el, hogy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 Én se önnek, se nem Báskai Jánosnak nem kívánom a legjobbakat, hanem kívánom Ferencváros népének. Mint hogy eddig is, ha bár a polgármesterrel beszéltem, azért alapvetően a Ferencvárosiakhoz szóltam, is nyilvánvalóan mindazokhoz, akik közben ezzel párhuzamosan vagy ettől függetlenül hallgatták a rádiót. Ha ők egyébként ezt értékelik, akkor ez nyilvánvalóan majd az ön polgármestersége alatt vissza fog köszönni. Most, ha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 Jó reggelt kívánok! Szívből drogkalak Baranyi Krisztinának, és örülök, hogy ilyen kultúráltan köszönt el tőle. Viszont Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Baranyi Krisztinát hallottak. 061 489 0999 egy 677 bármilyen témában. Ami retel testre szomorú. hogy nem úgy értem, hogy ahogy tetsz, mert az, mert nem magam az, az, az, az. Ez pont. Valahogy... Ugyanígy élem meg. Ez jól érzed. Szóval, bármi is, bármi is lesz, ez, ez egészen. Én most rákerestem a hírkeresőben sehol ugye nincs erről még. Hír. Hát nincsen, mert, mert, mert nem jött ki. Um... Én már e, kerestem a lóbenve, és kerestem a csikus Gábort, hogy mégiscsak csináljak nagyon eszszerű jött embert, tehát e, a magam részéről igyekszem elkerülni az apátiát, és igyekszem e, valamilyen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 Aval kapcsolatban nem tudok neked ellentmondani, annál sokkal mélyebb megtörtség. Hát ez konkrétan az. Én nem akarok egyébként okos és nem is értek hozzá, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy akár még lesz az önkormányzati választásoknak az eredménye, attól, hogy ez a terület akár egy, egy internetre költözik. Én nem lenne olyan önkormányzat, akik partner lenne. Könnyen lehetséges, de nyilvánvaló, hogy e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 Ádám, egy kínálta gyere be! Erre az e-mail címre létszörös küldd el a hétvégén is, amíg meg 8 óra ültünk. 0614890999 és 063677161. A 4 egészen addig, amíg el nem köszöntünk egymástól. Mert kérem vissza a telefonomat, abban van a következő interjú alanyomnak a telefonszám. 061 099 és Tehát én rajtam, ha például tanítanék, akkor ezt a borkai féle történetet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 akkor egy meteornak kéne ráesnie, természetesen csak egy picinek, hogy nagyot ne üssön, és azt mondani a, a ennek hatása alatt ha arra Péternek, hogy elnézést az előbb rosszul fogalmaztam. Persze, hát aki azt mondja, hogy egy, egy kampánycirkus, mert ez a szóval, hogy elhangzott. Jó, de azt is hát hogy ennyi, tehát hogy egész egyszerűen, mint valami filmben az igen ember, tehát hogy eljön az a pillanat, ahol még egy dolog létezik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 Hát attól nem vagyok elragadtatva, de azt se tudom, hogy az emberekben egyébként belül mi zajlik, ha nem osztják meg bele a gondolataikat. De igazából, még hogyha ez is fog történni, már, mint kifelé összezárnak és belül elrendezik, azt gondolom, hogy az a rendszer ki fogja termelni egy év múlva a következő ilyenkorban. Én nem azt mondtam, hogy én azt mondtam, hogy rendet tesznek. Ha rendet tesznek, akkor nem lesz ja, ja, kibb. Ja, ja, én nem ezt mondtam.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 azt megtaláltam, de ugye, az, ön, az, ön, az ön az önírás az hova olvasható? Ö, például a pécsistop.hu ott jelennek. <gül> mert sajnos így egyet a világen ennek a helyi megjelenítése nem volt. Ugye nyilvánvaló, hogy akkor ez a holnapi beszélgetésünkben fog tudni csak jelentkezni, mert részletek vannak itt előttem, de részletekre nem szoktam hagyatni. kimondottan a helyieknek, tehát az a pécsistop.hu ugye ez, ez regionálisan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 már sejteni. Tehát amikor az ülés elkezdődött, nagy késéssel indultunk. Nem volt jelen a polgármester úra a testület. Ami ülésen, egyébként a, a testületüléseknek nem volt jellemzője. Nem, nem, ki, nem, ki sem nem, mentette magát?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 Előterjesztéseket azokra muszáj ö, valamilyen választadni, hogy menjenek tovább a dolgok. Ezt kettő órakor kaptuk meg ezt a telefon, vissza kett, illetve kettő órára hívtak minket vissza ö, a legségülősebb dolgokat megvitatni, és akkora már kiderült, hogy, hogy mi történt, hogy tragédia történt, és akkor már, akkor már lehetett tudni, hogy nagy baj van. Mi történt ezután? Hát öm, elég gyászos hangulatban lement ugye ez a, a testületi, csonkatestületi ülés, megszavaztuk azokat az előterjesztéseket, amiknek mennie kellett, és gyakorlatilag mindenki ment a maga dolgára. Mikor lehetett megtudni azt, hogy mi, a sor, mi, milyen sorsa, mi történt a polgármesterben? Jó, hát azt még a mai napig is lehet tudni, tehát itt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 Gondoltam én erre, hogy, hogy, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom. Meg viszonylag későn uh, derült ki számomra, hogy itt, itt most uh, miben csöppentem. Hogy az az ominózus csonka uh, testületi ülésre már különböző médiák megjelentek itt a városházán, akik uh, leértek, mert hála Istennek a, a mohácsújság.hu gyakorlatilag azonnal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 Nem, nagyon nyugodt légkör volt, tehát ö, volt egy politikai kampány, nem hangos, nem fröcskölődős, ö, puf, ez egy álmos Mohácson felvetődött-e az, hogy legyen kitet. valamilyen nyilvános vita, vagy muhácson ez föl se vetődött? Nem, nem vetődött fel. Ha szívére teszi a kezét, és őszinte, miközben nem fogom látni,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 Helytálló is lehet, igen, ő nagyon, nagyon szeretett, nagyon karizmatikus és olyan politikus volt, aki, aki a város ügyei a tett a város rengeteget, nagyon jó csapatot állított össze, tehát ö, minden oka megvolt rá, hogy újrázzon. Ö, mi igazándiból. Az, az előző polgármester választáson milyenek voltak az arányok? Itt, hát most ezt pontosan nem tudom, nem, hogy ez 3 ezer szavaza, szavazattal választották meg, és ha jól emlékszem, akkor én ilyen 600, 500, 600, 700 valahogy így, így kaptam. Jó, ahogy ezt a szülei mondanák, nem túl udvarias kifejezés, szülei már nem élnek, utca hossza a gyert. Igen, igen, igen. Igaz, hogy én akkor teljesen új belépőként voltam a politikában, tehát ebbe a választási dolgokat engem... Ö, Nagyrészt ismertek azok, akik ismertek, de a város, a város nagy az nem biztos, hogy tudta pontosan, hogy én ki vagyok. De mivel a öt évig, ugye, mint mondtam, benn voltam a testületbe, és próbáltam egy nyugodt, higgadt hangot adni a bent, és úgy, úgy végezni a munkát együtt a bent lévő emberkékkel a város érdekében, itt is most is azt gondoltam, hogy ezt azért a választók egy része biztos fogja értékelni, és a szavazatokat ugye...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 hogy ez igazándiból nem kellene hogy így legyen tehát amikor ő nyilatkozott akkor őt nem befolyásolta az önismerete nem igen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 elbeszélgettünk ezekről a dolgokról. De ha jól szeretek. érzékelem, végül is ez a beszélgetés úgy jött létre, hogy miután ön tartotta magát az első szavához, mely szerint a gyász alatt nem beszél, ön nem cáfolta meg azt, amit Nyakúr mondott, nem is erősítette meg, mivel azonban valaki megszólalt, ez így ebben a formában terjedt el, tehát mindaz, ami... Szerda is, azt hiszem, Szerdán volt a sajtótájékoztatója a Szakács Lászlónak, és ő, ő, ő nyíltan elmondta, hogy a döntés a helyi, helyi kézbe van, és hogy ez nem, nem az országos központ döntése lesz, bárhogy is vállalja a, a jelölt, hanem, hanem helyi. Igen, hogy érdekes ez, módon ez ennek ez már próbálta. sem volt akkora visszhangja. Igen, igen. És közben önt milyen gondolatok foglalkoztatták, amiről nem beszélt? Hát ugye értette, ért, értette e, tehát egyszerre volt ott, hogy e, ön Ön milyen ajánlásszámmal rendelkezett? Uh, majdnem annyi ajánlást uh, gyűjtöttük össze, mint amennyien szavaztak rám uh, éve. Uh -huh. Tehát akkor De ez, azért ez hat, hat, 600 körül volt. Uh, ez 700. azért biza, bizalomgerjesztő volt, mert ugye az elsőre a 300 is alig-alig uh, uh, éppen hogy csak összejött. Most viszont uh, gyakorlatilag egy hétvége alatt összejött ennek a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 akkor ők sokkal nagyobb svungor tudnak esetleg beleállni ebbe a következő választásba, mint így. Nekünk megvan minden nyolc képviselőnk, megvan a polgármester jelölt is hozzá, tehát hogyha azt nézzük, hogyha töredék szavazatok alapján nézzük csak, vagy hogyha körzet körzetek alapján nézzük, nekünk nagyobb esélyünk van most jelen pillanatban, mint az összefogásnak.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 az ön polgármestersége nem haladt túl egy fél évet. Nem, ilyenre, ilyenre nem Sőt Még a haláleset előtt abszolút nem, nem. Nem, nem, nem, utána. Ja, utána? Uh, igen, ez is benne van a szkennáriók között. Azt kérdezem igen. öntől, hogy amennyiben ön nem indul, akkor mi történik? Ha visszalépnék? Igen. Tehát akkor mi hát akkor van? Lenne egy ügyvédő testület, és fél éven belül, fél év múlva ki tudnák írni a, a választásra. Elnézést, a választás. akkor jelölteket se választanának? Hát ez egy jó kérdés, erre nem tudok választ Jó, rendben van, nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Ki lenne, ki ülne a polgármesteri székben? Az egyes számú alpolgármester, vagy egyáltalán van ilyen, vagy ez hogy van? Igen, az alpolgármesterek közül valaki.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 most nagyon fel van boldulva a város, és... A felboldulásának mi a lényege? Miről szól a felboldulás Hát egyrészt az, hogy, hogy nagyon sokan olvasták ezeket a mocskulódó hogy uh, A Jézuskán meg fogják választani a csorbait, mit fog ez velünk művelni? Egyrészt van benne egy ilyen félsz, igen, egy, egy lakosság egy részébe. egy nagy részébe van egy olyan, hogy talán nem is akkora baj, hogyha most már uh, jön egy kis friss vér és egy más gondolkodásmód,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 Az elvakultak közül teljesen, teljesen reménytelen, tehát ővelük nem tudunk sajnálat képzelni. És mekkora, milyen hatásfokkal hatás működnek ők? Tehát mennyire hiszik el az emberek az, hogy a maga lába valójában patában végződik, és az összes módacsinak nem tudja megmutatni, hogy ez nem igaz?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 Igen, igen, nem képis testület volt egyetlen bizottsági ülés elnézést. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen, szó szerint gyakorlatilag minden jogot megvonnak a lendő polgármestertől. Furcsa módon 6 hónap időt tartam Értem, ugye abban maradtunk, hogy én holnap 7:20-kor fogom nagyjából hív, nem 7:30-at írtam, ugye, 7:30-at igen. Én azt, azt kérdezem hát, öntől, hogy abban segítene nekem, mindjárt megnézem, egyrészt elküldöm az e-mail címemet, e, igen, csütörtök 7.30, de nem is 7.45-nél -en több időnk van, a másik pedig az, hogy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 0614890999 és 0636771161. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen beszélgetés az egy intellektuális kaland. És tudom, hogy az önt issíret büdös, de szerintem ez egy kurva érdekes beszélgetés volt. Meg Beleértve egy csomó olyan új novumot, már elnézést, ez most konkrétan címezve is volt, ami azért azt mutatja, hogy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 Két polgármesterrel való beszélgetést, ezt még nem lehet tudni. Csorbai Ferenc fél tól elvileg 9-tól, Wintermantel Zsolt és fél kilenctől Ugi Attila, hogyha nekik ez az időpontváltozás megfelel. Ez a holnap. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogyha... Viszont hallása. nulla egy és először jó reggelt kívánok Ö, jó reggelt kívánok viszont nem hallásra. Igen, hát én ezt feltételeztem, csak a hangazonosítóra voltam kíváncsi, hogy jól mértem-e föl, hogy önnel köszönöm szépen, nem szerettem volna beszélgetni, de jól mértem föl. Jó reggelt kívánok! Tiszteletem, Dönféjala úr! Uh, igazság szerint tegnap olvastam ezzel a Borkai ügyjel kapcsolatosan, hogy ez az ügyvéd úr, ez kapcsolatban van Lázár Jánosra, és ha beszélgetve vele, hogy, hogy, mit, hogy milyen kapcsolat ez. Uh -huh. Jó. 0614890999 és hat másodszor. egy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 Adam tőz.